Slavă-ţi-e, să ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ai împlinit taina cea din veac făcută și de înger neștiută. De aceea, pe sfinții tăi, apostoli, mucenici, ierarhi, duhovnici, propovăduitori ai Sfintei Evangheliei, călugări, proroci, ctitori, drepți blânzi, milostivi, aleși cu vioși, pe care fiului tău ce i-ai dat. Cu un loc și cu un nume veșnic când în împărăția ta, ceea ce ei bine comentat, De aceea pe ei, Fiul Tău ce iubit, nu i-a judecat, ci cu dulcele său glas i chemat. Veniți binecuvântații Tatălui meu. moșteniți împărăția ce cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, iar îngerii tăi au cântat, aleluia. slavă doamnei Doamne te iubim și îți mulțumim, Fiindcă sfinții te apostoli, Sămânța acea dumnezeiască a cuvintelor tale, Prin sfânta Evanghelie în toată lumea au semănat, Ca o via aleasă biserica ta, Pe pietrele de topaz, crisolit, beril, iaspis, safir, Smarald, sardonix, hrisopaz, iachint, ametist, Ca temelie ai așezat, fiindcă prin ele aleasta credință în tine a însemnat. De aceea noi am cântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă pe piatra credinței tale, Domnul Isus, obiserica credinței creștine, la Ierusalim, în Asia și la Roma, a întemeiat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă, asemenea unui hangel, sufletele credincioșilor le-a Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă ție Domnul Iisus Hristos, cheile porților împărății ți-a dat, ca semn că slujbă de arhangel sau de herobim ai căpătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum cu sabia urechea unui slujitor venit împotriva Domnului ai tăiat, tot așa cu și credință, la slujba ta din cer te arătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, Fiindcă în ta, din via Domnului, S-a răspândit și ciorchinii bisericilor a rodit. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, Fiindcă bobul credinței tale, Ca un spic plin de rod l-a Și ca o pâine sfântă l-a împățit. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiind așa cum la pogărârea Duhului Sfânt, între Sfinții Apostoli ai stat, tot așa în lumina Harului te-ai îmbrăcat. bugură te Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum pe cruce, ca un mucenic ai stat, când pe ucigași i-ai iertat, tot așa Domnul te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum Sfinții Apostoli, pe calea cea luminată la cer s-a urcat. Tot așa la tronul Domnului ai stat. Bucure de Sfinte Apostole Petru, fiindcă prin aletare Sfinte rugăciuni, pe mulții ai ajutat și l ai judecat sufletelor pe un scaun de slavă Domnul te-a așezat. Bucure de Sfinte Apostole Petru, apostol al credinței și paznic al Raiului. Slavă-ți, Doamne Iisistoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă templul trupului tău, între zile l-ai ridicat, l-ai sfințit, apoi la cer l-ai înălțat. Porțile iadului le-ai pe cei din întunericul morții, prin sfânta ta iluminat, luminat, iar apostolilor tăi puterea de a lega și de a păcatele, de a lega și a demonii, de a vindeca bolnavii le-ai dat. Iar noi am cântat Aliluia! slavă ți ceresc, Duhul adevărului! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Bunei Credințe, credința care mută muntele neamului la cer, apostolilor tăi ai dat, ei prin episcopi și preoți, Harul și cele sfinte, ni le-au împărtășit și ne-au învățat cu nespusă duioșie și răbdare pentru noi, te-ai rugat prin Sfântul Apostol Iacob, nădejdea pentru neamuri, dar și pentru evreia ai întemeiat, de aceea am cântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iacob, fiindcă sămânța credinței în Spania ai semănat și pentru poporul evreu, ca o foclie în ai vedeat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iacob, fiindcă harul celor smeriți l-ai luat, și cu răbdarea măslinului să aduce roadă, pentru neamul tău te-ai luptat. bucură de Sfinte Apostole Iacom, fiindcă pe muntele taborului Domnul te-a luat și de vedere a feței lui Dumnezeu te-a înspăimântat. bucură de Sfinte Apostole Iacom, fiindcă durerea și jalea să o spunem Domnului ne-a învățat și cum să-l înfruntăm pe cel rău ne-a arătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iacom fiindcă stăruința în rugăciune te-a încununat și să facem porunca Domnului, să ne ferim de jurăminte, ai insistat. bucură de Sfinte Apostole Iacob, fiindcă liturghia cea dumnezeiască pentru episcopii și preoții ortodoxi ai răsat ca să ridice neamul cel binecuvântat. bucură de Sfinte Apostole Iacob, fiindcă prorocia mântuirii casei lui Iacob a împlinit, și ai lucrat și credința cea adevărată pe evrei i a învățat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iacob, fiindcă prigoana, loviturile, moartea le-ai îndurat și calea prin Muntele măsrinilor deschisă de Domnul Isus Hristos ai binecuvântat. Bucură-te, Sfinte apostolii Iacob, fiindcă roada cea aleasă din via neamului evreu ai adunat și Domnului Isus i-a închinat. Bucură-te, sfinte Apostole Iacob, din ce înseamnă nădejdea în Mesia, cel de poporul evreu așteptat, a arătat și la mântuire l a chemat. Bucură-te, sfinte Apostole Iacob, apostol al nădejdei și mare mucenic al lui Hristos. slavă ți și Doamne, Iisuristoase, te iubim și-ți mulțumim încă toate prorocirile le-ai împlinit și de aceea, adâncul înțelepciunii dumnezeiești, prin Sfinții tăi apostoli ai răspândit, prin ei lumina sfântă a Harului Duhului Sfânt a strălucit, prin ei rânduiala cea desăvârșită ai înfăptuit, de aceea, așa cum prin Sfântul Apostol Petru, piatra de temelie a credinței pentru biserica ta ai așezat, tot așa soarele iubirii dumnezeiești, prin Sfântul Apostol Ioan a străluminat, iar noi am cântat, Aleluia. Slavă ție, împărații ce mângâietorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin pogorârea luminii Dine, a Sfintei Slave, pe prea născătoare Dumnezeu și pe Sfinții Apostoli, în lumina ta îmbrăcat, cum este botezul cu foc și cu Duh Sfânt ne a arătat. De aceea, împreună cu toți Apostolii am cântat, Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă pe Tatăl, pe Cuvântul și pe Duhul Sfânt, care mărturisesc în cer, ne descoperit și unitatea prea Sfintei Trăim ne a deverit. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă iubindu-L pe Domnul Iisus, iubirele-ai numit, iar pe noi să ne iubim unii pe alții, ne-ai povățuit. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă dacă rămânem în iubire, rămânem în Dumnezeu, tu, cu iubire, ne-ai învățat. bucură Sfinte apostol Ioan, fiindcă pe cei ce îl iubesc pe Fiul, Tatăl Ceresc, i-a sfințit, i-a desăvârșit, i-a un loc și un nume nou le-a dat. Bucură-te, Sfinte apostol Ioan, fiindcă stând lângă Sfânta Cruce, cu sfânta născătoare de Dumnezeu, cum să-L mărturisim pe Domnul, ne-ai arătat. Bucură-te, Sfinte apostol Ioan, fiindcă cei, ce ascultă prin noi cuvântul lui Dumnezeu de adevărul, carea și viața cea veșnică s-au apropiat. Bucură-te, Sfinte Apostol Ioan, fiindcă Domnul, pe Sfânta Sa Maică, în grija ta a lăsat și prin iubire te-a înfiat. Bucură-te, Sfinte Apostol Ioan, fiindcă la Patmos, de împăratul Domitian, ai fost subvinit și prin Sfânta Evanghelie prin apocalipsa scrisă de tine, multe taine ne-ai descoperit. Bucură-te, Sfinte Apostol Ioan, fiindcă la Efes, mulți episcopi, preoți și slujitori ai ridicat când te-ai înapoiat și să facă de iubirii, i-ai învățat. Bucură-te, Sfinte Apostol Ioan, fiindcă prin minunea de la Roma, când din cazanul cu lei ce fierbea a ieșit nevătămat, pe mult de puterea Harul și iubirea ta e încredințat. Bucure de Sfinte Apostol Ioan, Apostol ai Iubirii și al Harului. Slavă ție, Doamne Isus Te iubim și îți mulțumim pentru că o Sfântă Rânduială ne-a arătat și darul tău cel dumnezeiesc, prin Sfântul Apostol Andrei ne-l-ai dat. Când în țara noastră a venit, Biserica Ta Ortodoxă a întemeiat, și pe noi ne-a creștinat. De aceea cu drag am cântat Aleluia! Slavă ție împărate ceresc, cel care pretutind ne ești. Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin Duhul Înțelepciunii neamul românesc l-ai sfințit, l-ai binecuvântat și destinul ortodox pe care ne l-ai dat prin grija ta cea dumnezească l-ai păstrat, neschimbat, De aceea am cântat Te Sfinte Apostole Andrei fiindcă Domnul Păstor, la o turmă aleasă te-a îndrumat și pentru râvna ta, cu Duhul Sfatului în țara noastră te-a purtat. Bucurte Sfinte Apostole Andrei, fiindcă atunci când Domnul a fost botezat, ca ucenic al Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan ai stat. Bucurte te Sfinte Apostole Andrei, fiindcă pe mielul lui Dumnezeu, pe Cel ce ridică păcatele lumii, prin Sfântul Ioan Botezătorul ai aflat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă pe fratele tău, Simon, la Domnul Isus, l-ai chemat și Domnul numele în Petru, odată cu destinul de apostol, îl-a dat. bucură Sfinte Apostole Andrei, fiindcă pe Domnul Isus, cel din tâi l-ai urmat, cu Sfânta Evanghelie te-ai împărtășit și destinul ți l-ai schimbat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, Fiindcă lumina harului, la pogorârea Duhului Sfânt, te-am podobit și te a încununat. Bucură de Sfinte Apostole Andrei, fiindcă la răstignirea Domnului te-ai întristat, la învierea Domnului te-ai bucurat, iar la înălțarea Domnului martor ai stat. Bucură de Sfinte Apostole Andrei, fiindcă în Tracea, Știția, Bizanția, Macedonia, Biserici, pe dragostea de Domnului, ai întemeiat. Bucură de Sfinte Apostole Andrei fiindcă prin răstignire cu luna de mucenit la patras ai luat. Bucurite, Sfinte Apostole Andrei, fiindcă la cer, pe calea cea luminată, îngerii te-au ridicat și pe noi la scaunul de judecată al Domnului neapărat. Bucurite, Sfinte Apostole Andrei, cel din tii chemat la apostolat. slavă ție e Doamne, Iisus te iubim și-ți mulțumim, pentru că pe drumul Damascului, pe Saul l-ai întâmpinat, l-ai orbit, l-ai certat, l-ai întors. Prigana pe care o pornești împotriva ta a încetat și un apostol iscusit, plin de rău, n-ai câștigat. De aceea cu toții am cântat Aleluia. Slavă ție, împărate ceresc, cel care toate le împinești, te iubim și îți prin că, prin Anania, harul tău asupra Sfântului Apostol Pavel la coborât când a fost botezat. Și numele i s-a schimbat. De orbirea cea untică, dar și de cea a trupului, l-ai vindecat, iar noi cu el am cântat. Bucură de Sfinte Apostole Andrei! Bucură de Sfinte Apostole Pavel, fiindcă prin tine un apostol plin de râvnă, de iscusință, de credință și de iubire, Domnul, a câștigat. Bucură de Sfinte Apostole Pavel, fiindcă atunci când solzii de pe ochii tăi au căzut, Vederea celor duhovnicești ai căpătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă în Damasc ucenici pentru Domnul l-ai ridicat și ei de ura iudeilor te-au apărat. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum pe Elimas pentru împotrivirea lui l-ai tot așa pe proconsulul Sergius pentru credința lui l-ai creștinat. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum la Perga cuvântul Domnului l-ai rostit, tot așa învierea Domnului peste tot ai vestit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum în Listra iudeii de Antiochia Antiofia te lobit, tot așa puterea Harului din cuvintele tale pe demonii ascunși în idol iagonit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum în Efes și în Corint, talanții Domnului i-ai mulțit, tot așa cu nânile ți-ai bunisit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum în fața lui Felix, a lui Agripa și a lui Festus te-ai dezvinovățit, tot așa pe idei de uciderea Domnului Isus Hristos i-ai învinovățit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum pe Domnul închisoare L-ai preasădit, tot așa o slujbă de cinste, Domnul în cel ți-a pregătit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum cununa de mucenic ai primit, tot așa între apostoli, Domnul te-a cinstit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, apostol al neamurilor. Slavă-ți-e, Doamne, Isuse Hristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, de la vamă dintre păcătoși ai tei, l-ai ales și l-ai luat ca să ne arăți că nu pentru cei drepți, ci ca să-i chem la pocăință pe cei păcătoși, ai venit și de aceea cu ei la masă ai stat. De aceea cu toții te-am lăudat. Aleluia! Slavă-ți-e, Împărate Ceresc, Cristierul Bunătăților! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Înțelepciunii adâncul Sfintei Evanghelii în mintea, cugetul, sufletul, inima, conștiința, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ai așezat, iar harul ascuns în tainele cele pecetuite din adâncul cuvintelor. El ni le-a dezlegat, de aceea noi am cântat: Bucurte sfinte Apostole Matei, fiindcă asemeni unui înger, Sfânta Evanghelie ne dat și sufletele noastre, treindu-o la cer, s-au înățat. Bucurte sfinte Apostole Matei, fiindcă după ce numele de Levi și slujba de vameș le-ai cu râvnă și iscusință, suflete pentru împărăția ceea cerească ai câștigat. bucură de Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum patimile și prigoniri fariseilor farisiilor te-au întristat, tot așa de învierea Domnului te minunat. bucură de Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum Domnul Iisus la slujba de apostol te-a chemat și l-ai urmat, tot așa, toate cele ale lumii le-ai depădat. Bucură-te Sfinte Apostole Matei, fiindcă alături de Domnul Isus, prin Iudeea, Samaria, Galia, ai colindat sămânța cea Dumnezească a Sfintei Evangheliei, Domnul a și de înțelepciunea Lui, cea Dumnezească, te încredințat. Bucură-te Sfinte Apostole Matei, fiindcă fluviul de foc al cuvintelor Sfintei Evangheliei a întocmit. El, printre neamuri, s-a răspândit și le-a mântuit. bucură de Sfinte Apostole Matei, fiindcă la etiopieni, perși, nubien, învățătura Domnului, ai propovăduit. bucură Sfinte Apostole Matei, fiindcă așa cum rugul de har al Duhului Bune Credințe, cu Iscuință, în Sfânta evanghelie l-ai mărturisit, tot așa pe rug ca mucenic pentru Domnul, și pentru credința ortodoxă te-ai jertit. Bucură-te, Sfinte Apostole Matei, Fiindcă așa cum icoana Domnului Isus cu dragoste pentru noi a întocmit tot așa, lumea creștină te-a cinstit. Bucură-te, Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, Apostol al Darului. slavă Doamne și Hristos, și ți Doamne Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina Sfintei Evangheliei Prin grija ta cea dumnezească s-a răspândit. Și prin Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, eluvimul cu înfățișare de tauri, apa vie a Duhului Cunoștinței să curgă peste noi lăsat, iar noi am cântat Aleluia. Slavă ție, împărate ceresc, datătorule de viață, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iscuțință și înțelepciune, prin Sfânta Evanghelie scrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, să ne dăruiești, ai putut, iar noi, calea, adevărul și viața cea veșnică. Prin ea am aflat și de aceea am sigat. Bucură-te, Sfinte Apostole Luca, fiindcă pe Sfântul Apostol Pavel l-ai urmat, de adâncul cuvântului te-ai împătășit și nouă ne l-ai dat. Bucură-te, Sfinte Apostole Luca, fiindcă nu numai de bolile trupești și de cele subletești de mulți ai vindecat. Bucură-te, Sfinte Apostole Luca, din alături de Sfântul Apostol Pavel, la multe neamuri ai fost, ai predicat, iar noi, faptele apostolilor, prin tine le-am aflat. Bucură-te, Sfinte Apostole Luca, fiindcă așa cum pe Teofil, în credință l a întărit, tot așa gândul nostru creștin, un destin de vis, a Bucură-te, Sfinte Apostole Luca, încașa așa cum în Grecia, Macedonia, Dalmația, Tracia, Sfânta Evanghelie ai propovăduit, tot așa ucenicii Domnului ai pregătit și El te-a cinstit. Bucură-te, Sfinte Apostole Luca, fiindcă așa cum cumila, iubirea și poruncile Domnului, pe care ni le-ai împărtășit, tot așa să avem inimă curată, ne-ai sfătuit. bucură de Sfinte Apostole, Luca, fiindcă icoana preasfinte născătoare Dumnezeu cu iscusință ai întocmit și prin ea minuni s-au săvârșit. bucură de Sfinte Apostole, Luca, fiindcă așa cum icoanele Sfinților Apostol Petru și Pavel să le picteze ai străbuit. Tot așa imaginea Domnului Iisus Hristos prin Sfânta Evanghelie ne-ai dăruit bucură de Sfinte Apostole Luca, fiindcă atunci când Sfântul Apostol Pavel, ca mucenic, s-a sfârșit, tu, slujba lui, ai continuat și desăvârșit. bucură de Sfinte Apostole Luca, fiindcă în Teba drumul vieții tale s-a încheiat, dar cuvântul Domnului, prin Sfânta Evanghelie scrisă de tine, mereu s-a rostit și roadă a dat. bucură de Sfinte Apostole și Evanghelist Luca! Apostol al Cuvântului, slavă ție, Doamne, Iisuse Istuase! Te iubim și îți mulțumim, că lumina ta, ca Domnul al cerului și al pământului, prin Sfinții Apostoli, Mucenici, Cuvioși, Sfinți, Mucenici, Cuvioase, Vironosiție, ca să Dumnezeiască, s-a mățit și prin Sfânta Evanghelie, scrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Multe din tainele, poruncile și minunile tale ne-ai împărtășit. De aceea te-am lăudat, aleluia! slavă ți ceresc, Duhul adevărului! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfânta Evanghelie adevărul care sfințește ne dăruiești și cuvântul Domnului Isus Hristos în cugetele noastre l-ai adus așa cum Sfântul Apostol Petru. Prin Sfântul Apostol Marcu ne l-a spus iar noi ne-am bucurat și am cântat. bucură de Sfinte Apostole Marcu, fiindcă așa cum Sfântul Apostol Petru Sfânta Evanghelie a predicat, tot așa lumina ei dumnezeiască ne-a lăsat. bucură de Sfinte Apostole Marcu, fiindcă așa cum Biserici în Alexandria și Agbileia a întemeiat, tot așa temeliile bisericii Domnului în sufletele creștinilor ai așezat. bucură de Sfinte Apostole Marcu, fiindcă așa cum adevărul, ca episcop în Egipt, Libia, Pentapole, ai predicat, tot așa ca o făplie a lumii creștine ai luminat. Bucură-te, Sfinte Apostole Marcu, fiindcă așa cum episcopi, preoți, slujitori, credincioși, ai ridicat, tot așa să lucrăm pentru Domnul ne a învățat. Bucură-te, Sfinte Apostole Marcu, fiindcă Domnul, ca mucenic, de a încununat, în botezul cu sânge, la Alexandria l-ai luat. Bucură-te, Sfinte Apostole, Marcu, fiindcă bogăția cea lumească la săraci ai împărțit, iar nouă comara Sfintei Evangheliei ne-ai dăruit. Bucură-te, Sfinte Apostole, Marcu, fiindcă pe Domnul l-ai urmat, cu moartea ta credința iubirea întru Domnul l-ai dovedit și între apostoli ai strălucit. Bucură-te, Sfinte Apostole, Marcu, fiindcă prin ale tale, Sfinte rugăciuni pe munții ai ajutat, I-ai miluit, i-ai răsplătit, i-ai îmbunătățit. Bucură-te, Sfinte Apostole Marcu, fiindcă așa cum pe Domnul Isus pe pământ l-ai slujit, l-ai cinstit, l-ai slăbit, l-ai iubit, tot așa cu un loc și cu un nume nou, împărăția ta ceea cerească, ai fost răsplătit. Bucură-te, Sfinte Apostole Marcu, fiindcă asemenea herubimului cu cap de leu, puterea ai dobândit și cunoașterea celor sfinte, între fiii luminii te-a și te-a sfințit. Bucuri de Sfinte Apostole Marcu, apostol al puterii, luminii și harului. slavă ți Doamne Iisus Histoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin grijă puterea și înțelepciunea ta, Sfântul Apostol Pavel cu Sfinții Apostol Carp, Olimp, Rodion, Filimon, Aristarch, Trofim, Agvila, Priscila, Lumina Sfintei Evangheliei în Tracea, Creta, Colosie, Efes, Corint, Roma, Asia, Iudea, Haia, Grecia au răspândit, bisericile tale le-au întemeiat, iar noi ne-am bucurat și-am cântat, Aleluia! Slavă ție, împăratul ceresc, cel care vin și te sărășuliești într pentru noi, te iubim și-ți mulțumim, încă prin harul tău, episcopii erast în Paneada, sosi patru în Iconia, terțiu în Iconia. Cuart în Beirut, Onisim Prohor în Nicomedia, Timon în Brusa, Parmena. I-ai sfințit când taina Preoții la hirotonie au primit, iar credincioșii s-au bucurat și au cântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Carp, fiindcă episcop în Tracia și în Cretea, Sfântul Apostol Pavel te-a așezat, de mulți ei bătezați și cununa de mucenic ai luat. Bucurați-vă Sfinților Apostol Olimp și Rodion, fiindcă la Roma împreună cu Sfântul Apostol Pavel, unile de mucenici le-ați câștigat. Bucure de Sfinte Apostole Filimon, fiindcă biserica din Colose, casa ta a devenit când pe Sfântul Apostol Pavel în ea l-ai primit și de aceea cu Sfânta Apfia ca mucenic ai pătimit. Bucură-te, Sfinte Apostole, sosi patru, fiindcă episcop al bisericii din Iconia ai fost hirotonit, iar Sfântul Apostol Terțiu te-a urmat după ce ai adormit. Bucură-te, Sfinte Apostole, onisim! fiindcă de harul episcopiei te îmbrămicit și cu una de mucenic prin tăierea capului ai agonisit bucurie de Sfinte apostole Prohor fiindcă biserica din Nicomidia ai păstorit cu Sfântul Apostol Ioan la Patmos ai fost surghinit și în Antiohia cu luna de mucenic ai primit bucurie de Sfinte apostole Timon fiindcă episcop la brusa ai fost trimis, ai propovăduit și pe cruce ai fost răstignit. Bucură-te, Sfinte Apostole Parmena, fiindcă slujba încredințată de Sfinții Apostoli ai împlinit și cu nuna de mucenic ai agonisit. Bucură-te, Sfinte Apostole Iason, fiindcă din cazanul cu smoală topită ai ieșit nevătămat, pe mulți păcătoși ai bătezat. Și multe minuni ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Apostol Eras, fiindcă, Episcop în Paneada, ai fost ierotonit și, ca Econom, în Biserica din Ierusalim ai slujit. Bucurați-vă, Apostol, fiindcă, între Fiii Împărăției, Domnul va a primit. Slavă ție, Doamne, Isuristoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă, după Sfântă, în ta, la Sfinții Apostoli, prin ușa închisă ai intrat, te-ai arătat și pe Sfântul Apostol Toma să-ți pipe rănile l-ai lăsat. De îndoială și necredință l-ai vindecat, de minunile tale, de rânduiala cea tainică a Tatălui Ceresc l-ai încredințat, iar noi am cântat, aleluia. Slavă ție, împăratul Ceresc, Cel care de toate păcatele necrăsești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ilmă curată ne dăuiești în noi, cu noi și pentru noi te rogi. Cu darurile tale, cu harul, înțelegerea, înțelepciunea, credința, curția, cu mila, smerenia, tăria, răbdarea, blândețea, ne îmbogățești ca să ne mântuiești, să ne sfințești, să ne desăvârșești. În sufletul nostru, îndoiala, te rugăm să o curbi. Să o alungi și ca din Sfântul Apostol Toma să o sterpești, iar noi vom cânta bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă Domnul Isus, Hristos pe scald de suflete, a câștigat, când între ucenicii tăi te-a luat. bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă în India o biserică creștină ai întemeiat când Sfânta Evanghelie cu iscuțință ai predicat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă atunci când rănile Domnului le ai cercetat, nu numai de minunea învierii, ci și de minunea celor două firi ale Domnului Iisus Hristos te încredințat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă sămânța această sfântă a credinței în Domnul Iisus Hristos la Indieni. La pați și la alți necredincioși ai semănat. Bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă Împăratului Indian, Gundafar, în palatul în cer, prin în indienilor, e ridicat. Bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă prin milostenia ce ai scusit făcută. Împăratul, cu sufletul său, la Câștigat. Și el, de la fratele său cel mort și înviat, a aflat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, încă o dată cu botezarea împăratului indian Gundafar și a fratelui său, sufletele multor indieni, prin taina Sfântului Botez la a iluminat. bucură Sfinte Apostole Toma, fiindcă toate cele lumești, le-ai lăsat și binecuvântând pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, cele cerești ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă prin cele cinci răni făcute de surițe, cu nuna de mucenit ți s-a dat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă așa cum pe tinerii miri, care curăția și-au păstrat, de răsplata cea veșnică i-ai încredințat. Tot așa o binecuvântată slujbă de la Domnul Aduard, Bucur de Sfinte apostole Toma, apostol al păgânilor și al necredincioșilor. Slabă-ție Doamne, Iisus Hristo, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe Sfinții apostoli, de haro și ca episcop e îmbredicit. Pe Sila în Corint pe Silvan în Tesalonic, pe Crescent în Galatia, pe Epenet în Cartagina, pe Andronic în Panonia, pe Iacob în Ierusalim, pe Urban în Macedonia, pe Timotei în Efes, când puterea de a lega și dezega păcatele celor pe care i-au păstorit de la tine au primit, de aceea cu toți, pe și te-am laudat! Aleluia. Slavă ție, ceresc! Cel care de toate primejdiile ne aper și ne ferește! Te iubim și îți mulțumim din căscutul tău, Peste biserica ortodoxă, peste neamul nostru și țara noastră ai pus, Ca să ne ocrotești și să ne dai deșmântul de nunt al Harului, așa cum pe Sfinții Apostoli -ai îmbrăcat, iar noi am cântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Sila, fiindcă alături de Sfântul Apostol Pavel în Siria, Macedonia și Cilicia ai propovăduit, iar mai apoi la Filipii în închisoare multe lovituri ai primit. Bucură-te, Sfinte Apostole Silvan, fiindcă împreună cu Sfinții Petru și Pavel, cuvântul lui Dumnezeu l-a semănat și răspândit, iar ca episcop, în Tesalonic, multe ai pătinit. Bucură-te, Sfinte Apostole Tadeu, fiindcă de Sfântul Ioan Botezătorul ai fost botezat. Pe Domnul Iisus Hristos l-ai urmat. După înălțare la Edesa, pe Afgar l-ai botezat. În Siria, Fenicia și Mesopotamia pe mulți ai creștinat și lumina credinței le-ai dat. Bucură-te, Sfinte Apostole Urban, fiindcă în Macedonia, Sfântul Apostol Andrei te-a și rotunit și cu de mucenic ai primit. bucură Sfinte Apostole Timotei, fiindcă pe Sfântul Apostol Pavel l a însoțit și credința ta la Roma, Atena, Ierusalim, Efes, ai mărturisit. Bucură-te, Sfinte Apostole creștient, fiindcă împreună cu Sfântul Apostol Pavel. Sfânta Evanghelie în Galatia, sau o semente. Teu, Bucură-te, Sfinte Apostol Pudens, fiindcă Sfinții Apostol Petru și Pavel, casa ta în biserică numită păstorească, au transformat, în la tine au venit. Bucură-te, Sfinte Apostole Agav, fiindcă de darul prorocii te-ai învrednicit și patimile Sfântului Apostol Pavel le-ai știut, și l-ai prevenit. Bucură-te, Sfinte Apostole Stahie, fiindcă Sfântul Apostol Andrei, episcop în Bizanț, te ridicat și o biserică la Arioropol, a întemeiat. Bucurați-vă, Sfinților Apostol Apede și Aristobul, fiindcă slujba de episcop în Eracleia și Britania ați îndeplinit și credința ați mărturisit. Bucurați-vă, Sfinților Apostole Amplie, fiindcă de harul episcopiei te-ai învrednicit și slujba, cu una de mucenic, ai luat când te-a sfințit. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli, fiindcă între fii Luminii, Domnul Isus v-a primit. Bucură-te, Sfinte Apostole Stahie, fiindcă Sfântul Apostol Andrei. Episcop de Bizanți te-a ridicat și O Biserică la Ioropol a întemeiat. Bucurați-vă Sfinților apostol Apele și Aistobul. Încă slobba de Episcopi. În Eacleea și Britania sunt deplinit și credința a mărturisit Bucură de Sfinte apostole ampli, fiindcă de harul episcopiei te-brednicit, și cu de mucenit te-a Sfințit. Bucurați-vă, Sfințele apostoli fiindcă între fiii luminii Domnul Isus Hristos l-a primit. slavă ţi Doamne, Iisus te iubim și ţi mulţumim, fiindcă ta cea dumnezească ne a arătat, când pe sfinții Apostoli Iacob, al lui Alfeu, Tadeu, Matia, Iuda, i-ai chemat, i-ai luminat și cum să meargă, să propovăduiască Sfânta Evanghelie învățat, iar noi cu ei am cântat Aliluia. slavă ție i Ceresc, cel care, cu darurile tale, cele minunate le îmbogățești, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Sfinții Apostoli, Episcopi, Preoți, puterea Domnului Isus Hristos de Arhereu, unic și dumnezeiesc, le dat. Un popor drept credincios, preoțesc, sfânt, ai pregătit, ai sfințit și ai desăvârșit. De aceea, prin glasurile tuturor, Cântarea de laudă a răsunat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, încă că venirea Domnului cu astea sa de mii de sfinți ai predicat și cât este de mare slava lui a arătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, în pentru slava lui Dumnezeu, pentru schimbarea lumii și pentru mântuirea credincioșilor ortodoxi te-ai ai lucrat și cu cunona de apostole ai luat. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli, Matia și Iacob al lui Arteu, fiindcă martori ai minunilor și ai patimilor Domnului ați fost. Cuvântul cel Sfânt l-ați ascultat și v-a luminat, iar la pogorârea Duhului Sfânt sufletele voastre la față s-au schimbat. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli, Matia, Iacob, Tadeu și Iuda, fiindcă la minunea înățării la cer a Domnului Martori ați stat. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli Matia, Iacob, Iuda, fiindcă, după pogorârea Duhului Sfânt, rădăcina viei cuvântului, în Egipt, în Etiopia și Iudeia, ați sădit și ați așezat. Bucură-te, Sfinte Apostole, Iacob al lui Alfeu, Fiindcă viața pe cruce ți-a încheiat, și cum să purtăm ca tine crucea Domnului ne-a îndemnat. Bucură de Sfinte Apostele Matias, păgânii cu pietre te-au ucis, în calea Domnului ne-a arătat. Bucură de Sfinte Apostole Iuda, fiindcă atunci când Iuda, Iscarioteanul, pe Domnul a trădat, tu prigoana ideilor a îndurat. Bucură de Sfinte Apostole Iuda încă pe cei rătăciți de la dreapta credință ortodoxă, cu niște pomi uscați fără roade, i-ați cumpărat și vrednici de gheena i-ai arătat. Bucurați-vă Sfinților Apostoli, fiindcă pentru împărăția cerului Domnul Isus i a câștigat. Doamne Iisueri Stase, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina cea din viață făcută și de îngeri neștiută prin Sfinții Apostoli, nedescoperit, pe cețile de pe carte a vieții luată din mâna Tatălui Ceresc, ai desfăcut aleșilor tăi, apostoli, ucenici, mucenici, erași cu vioși, cu vioase, proroci, tainele împărăției le arătat, ochii minții, cugetelor, conștiinților le-ai deschis, iar cu minunile tale i-ai învățat. De aceea și noi, împreună cu ei, am gântat, aleluia! Rugăciune! Aleluia, slavăție Tată Ceresc, a toate țiitorurile! Te iubim și îți mulțumim, că ai împlinit taina cea din veac făcută și de înger neștiută, de aceea ai săvârșit taina adunării bisericii biluitoare și a bisericii luptătoare la liturghia ta, cea cerească, unde fiul tău cel cu sfinții tăi apostoli, Andrei, Anania, Apelie, Amplie, Aristobul, Arhip, Agvila, Agar, Aristar, Andronic, Alfeu, Achila, Bartolomeu, Chifa, Codrat, Cleopa, Car, Cezar, Crescent, Evar, Herast, Epafrodit, Eremia, Irodion, Philip, Filimon, Iacob, Jason, Juda, Iacob, Luca, Matei, Marku, Matia, Narcis, Nicanor, Onisifor, Orest, Olim, Onisim, Pavel, Petru, Prohor, Palmena, Pud, Irodion, Ruf, Stachie, Sosten, Sosipatru, Simon, Sila, Silvan, Stefan, Tadeu, hic, Profim, Timotei, Tit, Timon, Urban, Varnava, Zaheu, a venit și rânduiala ta cea dumnezeiască a, -a Dăruiește-ne de bucuria, de a vedea încununarea lor, ca să încă pentru noi, Domnul Iisus Hristos a rostit cuvântul, venit binecuvântații tatălui meu, moșteniți ce a pregătită vouă de la întemeirea lumii. Rugăciune pentru redobândirea chipului cel Dumnezeesc. Aleluia slavă ție Doamne Iisui învățătorul unic și dumnezeesc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă icoana ta în sufletul nostru a așezat. Poruncile tale să ne rugăm, în ascuns la ea, să nu spunem multe cuvinte, să credem că tot ceea ce cerem vom căpăta, că știe Tatăl Ceresc, ce trebuie să ne dea, că firul de păr al gândului din capul nostru se știe când se va mișca. De aceea, dă-ne să iertăm, să uităm, să îndreptăm, să binecuvântăm, să ne rugăm, să facem bine celor ce ne greșesc, ca să împlinim poruncile tare. Iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă uresc, Rugați-vă pentru cei ce vă va și vă prigonesc căci în dreptarea ta, fără mine, nu puteți face nimic, am ascultat. De aceea, nu pentru noi, ci pentru neamul nostru, pentru țară, pentru toți frații noștri ne-am rugat. Și porunca ta, rugați-vă unii pentru alții, ca o lege în fața ochilor noștri a stat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuri Histoase, Învățătorul unic și dumnezeiesc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă poruncile tale și îndreptările postului ne le-ai arătat. Când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești. Și tatălui tău, care este nascuns, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplătiție. Căci nu numai cu postul trupului trebuie să-l cinstem pe tatăl ceresc, ci mai ales cu posturile cuvântului și gândului, ca să punem strajul gurii și cugetului, să alungăm ținerea de mintea răului, gândurile ca niște sulițe de foc ale vrăjmașului, care ne îndeamnă la toate faptele rele. De aceea să gândim, în toată vremea și în tot locul rugăciuni de mulțumire De iubire și de slăbire ne-am slăbit. Aleluia, slavă ție Doamne Săristoase, învățătorul Unic și dumnezeesc Te iubim și-ți mulțumim Fiindcă poruncile și îndreptările tale le am ascultat Ca să nu slujim la doi domni ci prin darul deosebiti duhurilor Pe care ne-l-ai dat În numele tău pe demoni Ne-am cetat, legat și alungat De aceea ne-am Lipit de tine și pe demoni pentru răutatea lor i-am disprețuit. Pe tine te slujim, te stăvim te iubim. Cu multă râvnă am îndrăznit căci porunca ta să căutăm împărăția ta ce cerească, că celelalte se vor adăuga nouă, am împlinit.